Dr. Balog János, ökológus-akadémikus professzor utazásai Első sorozat Ős-Erdőben, Sivatagban 1970 és 1986 közötti utazások Kilencedik rész Népünnepéjen Pápua új Gíneában Messzevidéken tett útjaim egyik legérdekesebb élménye az, amelyben tanulja lehettem egy új nemzet születésének. A föld második legnagyobb szigetén, Új-Gíneában többször jártam, hogy a pusztulóban lévő ős-erdők állatvilágát a tudomány számára megmentsem. Egyik utam csodálatos népvándorlás közepébe vezetett, az ország több száz falujából ünnepi díszbe öltözött emberek vándoroltak az egyik hegyvidéki város, mondhágem felé. Pápua új Guineának kereken hárommillió millió lakosa, több száz nyelvet beszél, és a nyelvén keresztül teljesen elkülönül egymástól. Az ország függetlenségének megadása előtt az volt a legnagyobb gond, hogyan lehet ezt a sok nyelvű tömeget egységes nemzették kovácsolni. A megoldást a néprajz találták meg, néhány éves időközökben gyűjön össze az ország lakossága, és mutassa be hagyományos táncait, népszokásait. A közös tánc, a zene, a hagyományok úgy gondolták, mindennél jobban összeköti majd ezt a soknyelvű népet. A néprajzosok ötlete bevált. Ma ezek az összejövetelek az új géniai nép nemzeti ünnepei. Egyik expedícióm során a nagy nép ünnepé, ottani nevén szink gyülekezőjébe sodróttam bele, majd részt vehettem az ünnepségeken is. Mai műsorunkban az ott készült, ma már történelmi értékű magnófelvételeket mutatom be. A különös zenén, éneken keresztül részeseivé válunk ennek a páratlanul érdekes nemzeti ünnepségnek. Kedves hallgatóim! Ezen az expedíción minden másképpen történik, mint ahogy azt előre elterveztem. Az eredeti tervek szerint ma estére már Mondhagenben az új Gíneai hegyvidék központjában kellett volna lennünk, és ehelyett itt ülünk egy Tambul nevű kis hegyi falu szélén, és még arról sincs fogalmunk, hogy mikor és hogyan tudunk tovább utazni. Egy négy személyes kis egymotoros repülőgépnek kellett volna értünk jönni, mert tambult a külvilággal, csak ez a repülőgép és egy majdnem teljesen járhatatlan hegyi út köti össze. A gép azonban a megadott időben, vagyis ma reggel nem érkezett meg. Azóta itt ülünk egy árok szélén, és a csodára várunk, vagyis arra, hogy a gép végre megérkezzék. Ma persze már biztosan nem fog megérkezni, hiszen este van, besötétedett, és ezek a kis gépek csak a világosban, térkép után tájékozódva repülnek. De azért mégsem szidjuk a sorsunkat, mert ez a váratlan fennakadás egy nagyon érdekes esemény kellős közepébe vid bele bennünket. Két nap múlva kezdődik Mondhagenben a nevezetes új guineai Sing, Sing ami nem a hírhett amerikai börtönnevét jelenti, hanem azért a táncos, énekes fesztiválét, amelyet két évenként tartanak meg új guineában A Sing, Sing szó Pigeon English nyelven sok éneklést jelent, vagyis olyan alkalmat, amikor egy csomó ember összeül és egész nap énekel, meg táncol. Ez a név tökéletesen ráillik a Monthageni Fesztiválra, mert ide a várakozás szerint legalább tízezer pápua vonul fel a hatalmas sziget egész területéről. Legtöbbjük gyalogosan megy, és már hetekkel ezelőtt megkezdte a vándorlást, hogy idejében odaérkezzen. Ennek az óriási népvándorlási hullámnak az utolsó áradata kapott el bennünket itt Tambulban. De hogy a helyszínt is elmondjam, tőlünk úgy száz méternyire telepedett le az a legalább kétszáz-háromszáz emberből álló csoport, amely ugyancsak az ünnepségre iparkodik. Új gíne a legkülönbözőbb részeiről való emberek vannak közöttük, csodálatos fejdíszekkel, dárdákkal, nyilakkal, dobokkal felszerelve. Eredetileg mi is közéjük telepettünk le, de mivel itt ritka vendég az európai, óriási feltűnést keltettünk, és szemmel láthatólag zavartuk őket. Ezért az egyik társamnak, dr. George-nak, a paradicsomadár tudósnak, az a remek ötlete támadt, hogy húzódjunk félre tőlük. Később pedig, amikor besötétedik, a madárhangok felvételére használt parabola hangtükör segítségével vegyük magnóra a kőkorszakbeli összejövetel legérdekesebb ének és zeneszámait. Így hát most itt állunk lesben a trópusi éjszaka sötétjében. A madárhangok felvételére használt alumínium hangtükör itt van Mr. George kezében, a pápuák tábor tüze felé irányítva. Ezek a parabola hangtükrök 80 100 méter távolságból is úgy behozzák a hangot, mintha a hangforrása közvetlenül mellettünk lenne. Igazán remek ötlet volt Mr. George-tól, hogy a tudománynak ezt az eszközét ma este egy ilyen egzotikus rádióriport szolgálatába állította be. Így most már csak arra van szükség, hogy legyen is mit magnóra venni. Ami az én mikrofonomat illeti, ebben a mély szárazárokban helyeztem el, hogy lehetőleg minden kívülről jövő hangot kiszűrjek. A hangtükröt és a másik magnót Mr. George kezeli mellettem a zárok partján. Innen az én leshelyemről is jól látszik, hogy valamire készülődnek a tűz körül. Nemrég dobtak néhány nagy ágat a tűzre, és most magasra csapnak a lángok. Rólunk szerencsére egészen megfeledkeztek, és szemmel láthatóan zavartalanul érzik magukat. És hogy a szerencsénk teljes legyen, Mr. George egyik benszülött boja most érkezett ide a tűztől és megígérte, hogy minden sorra kerülő számot előre meg fog mondani nekünk. Így azután nem csak közvetíteni, hanem még konferálni is tudom ezt a kőkorszakbeli éjszakai főpróbát. A bolytól megtudtuk, hogy a tűz körül most az egyik hegyvidéki falu, vabak harcosai gyülekeznek, és hamarosan egy disznótoros éneket fognak előadni. Új Gíneában kevés a nagyvad és a hús, így a disznótor igazi nagy ünnepségnek számít. De már hallom is a kezdődő dobszót, és így már is átkapcsolok a másik távolsági magnóra. Az előbbi doboló és éneklő táncosok lassan leülnek, és egy harcos megy a kör közepére. Kezében egy furcsa hangszer, bambuszfurúja van, ezen a különös hangszeren fog most egy régi, híres harcos emlékére játszani. De a szomorú zenét hamar kiszorítja a vidámság. Újra itt a tűz melletti hírnökünk, és ha jól értettem, azt magyarázta, hogy most azt a ceremóniát fogják bemutatni, amikor az egyik falu a másikat dobszóval és énekkel meghívja egy közös lakomára. Már látom, hogy gyülekeznek a tűz körül, és az egyik csoport vezetője előre lép, már kapcsoljuk is a hangtükrös magnót. Auld lang syne, auld lang syne, we'll never part again. Auld lang syne, auld lang syne, my dear. Auld lang syne, my dear. Ez eddig a meghívó ének volt, és most hamarosan jön a közös tánca tűz körül. de úgy látom, hogy már kezdődik is a következő csoportszáma. Több harcos előre megy, és különös, hadonászó mozdulatot tesz, kinyújtott kezével. Ha jól értettem az előbb Mr. George bolyának a magyarázatát, ez a házépítési szertartás. Valamelyik falu felépült az új kunyhója, és a felesége hangos énekléssel fogja meghívni az egész falut a házszentelő lakomára. Andáné! Ahogyan az éjszaka előre halad, úgy válik egyre vadabbá az éneklés. Most egy szakálas, öregharcos lép előre, és hirtelen elcsendesül körülötte mindenki. Mr. George azt mondja, hogy egy régi harci éneket fog előadni, amelyben elmeséli, hogy hogyan győzte le a harcban, és ölte meg ellenfelét egy híres főnököt. Hogy valóban megtörtént esetről van-e szó, vagy csak visszaemlékezés a régi időkre, azt mr george sem tudja megmondani. <Szorítan> Közben késő éjszaka lett, és az őserdő fái fölött megcsillan a holtfénye is. A hegyek felől ezüstös felhők úszik a táborhelyünk felé. Mintha csak arra figyelmeztetne, hogy aludni térjünk mi is. Még egyszer oda kapcsolunk a tűzhöz, ahol most vad tánc és ének kezdődik, és ezzel el is búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Holnap reggel a felkelő nap fényénél ez az egész misztikus éjszaka valószínűtlennek fog tűnni. Mi pedig tovább indulunk expedíciónkkal új Guinea újabb ismeretlen tájai felé, a viszonthallásra.